čitanje Svetog Evanđelja po Jovanu. Slavate mi, <kli> Gospodin, slavate Bozimu. Kad bi uveče onoga prvoga dana sedmice i dok su vrata bila zatvorena, Gde se bejaku učenici njegovi skupili zbog straha od ljudeja, dođe Isus i stade na sredinu i reče im, «Mir vam!» I ovo rekaši, pokaza im ruke i rebra svoja. Tada se učenici obradovaše vidjevši gospoda, a Isus im reče opet, «Mir vam!» Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas, i urekavši Dunu i rečim, im, primite Duha Svetoga, kojima oprostite, grijehe oprašta im se, a kojima zadržite, zadržani su, a toma zvani blizanac, jedan od dvanje storice, Nebeše beše sa njima kada dođe Isus, a drugim učenici govoraku, vidjeli smo gospoda, a on im reče, ako ne vidim na rukama njegovim rane od klinova i ne metnem prš svoju rane od klinova i ne metnem ruku svoju u rebra njegova, neću vjerovati. I poslije osam dana opet Bijaku unutra učenici njegovi i Toma sa njima. Dođe Isus kad Bijaku vrata zatvorena i stadaj na sredinu i reče mir vam. Zatim reče Tomi, pruži prst svoj, a i vidi ruke moje i pruži ruku svoju i metni rebra moja. I ne budi neveran, nego vjeran. I odgovori to Tomaj, rečemo, Gospod moj i Bog moj, rečemo, Isus, Zato što si me video, povjerovao si, Blaženi koji ne videše, a vjerovaše, A i mnoga druga znamenja, Učini Isus pred učenicima svojim, koja nisu zapisana u knjizi ovoj, a ova su zapisana da vjerujete da Isus jeste Hristos, Sim Boži i da vjerujući imate život u ime njegovoj. Господи, Материн. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Чули сме о Светога Јована, Богослова и негово Светој Еванжелје, које нас преноси у koje nas uvodi u zaključanu sobu gdje se nalaze učenici, gospodnji, a budući apostoli. I mi, čeda crkve, vođeni Svetim Jovanom, vođeni Evanđeljem, vođeni liturgijom. Evo, braćo i sestre, imamo blagoslov da bukvalno, ukoliko vjerujemo i pažljivo pratimo sve što se dešava, a sve se dešava nas, radi, evo uđo smo i mi zajedno sa svetim apostolima i evo svojim očima, ne ovim očima, jer ove oči Mogu i da ne vide I na žalost mnogih danas imaju Samo da bi trepavice ukrašavali Ili ih pokrivali na očarima za sunce Ne videći ništa od onoga što može da se vidi A očima vjere, prave vjere nekrive vjere, lažne vjere Jer očima lažne vjere možemo samo da gledamo laž i onoga koji je prvi počeo da laže i sebe, laži u pokvariju. Nego očima prave vjere, istinite vjere, svete vjere, možemo da prodiremo kroz vrijeme i da u odaje gdje su apostoli sabrani i gdje gospod ulazi i javlja se ovog puta poslije njegovog tridnevnog vaskrsenja utvrđujući jednog od velikih, budućih velikih apostoga, apostola tomu u njegovo vaskrsenje са tijelom, vaskrslim tijelom, pokazujući mu rane, pokazujući mu rebro probodeno i živonosno. I evo, i mi, braći i sestre, kroz Jovanovo evanđelje postasmo svjedoci tog strašnog i slavnog i svečanog, i života punog događaja. Da smo mi posluje susreta sa njima, posle ovog evanđelja, zaista u srcu doživjeli sve ono što se tamo desilo, nas radi? Neka to bude pitanje na koje ćemo svi sebi savješću svojom dati odgovor. Međutim, bilo kako bilo, sve se to tako odigralo, i evo nama ovoj generaciji, kroz crkvu, Svetim Jovanom Bogoslovom, očevicem, dakle onim koji je bio prisutan, koji je sve to gledao, koji je sve to slušao, Ona i Sveti Jovan kome su otkrivene, braćo i sestre, najdublje tajne. Ono što nauka danas otkriva i čime se hvali, to je, braćo i sestre, smiješno u odnosu na istine koje su otkrivene Svetim apostolima i Svetom Jovanu Bogosu. Vi znate da njegovo evanđelje Ajde, opet napravili smo grešku. Vi znate. Ne znate. Ali da naučimo. Jovanovo evanđelje, crkveno slovenski jezik, počinje sa velikom istinom. U početku biješe logos, slovo ili riječ. I logos biješe u Boga i logos biješe Bog. Kad govorite te riječi, kad nam tu istinu, I treba, braćo i sese, da znamo da se radi o istinama koje su vezane za biće Božje. To nema veze sa tvorevinom. To nema veze sa zemljom, jer zemlje tada uopšte nije bilo. To nema veze sa svjetlošću, jer svjetlosti tada, tvarne svjetlosti, uopšte nije bilo. To nema veze sa astronomijom. To nema veze sa matematikom, sa fizikom, biologijom, filozofijom, u ovom našem palom smislu i kontekstu, sa mudrošću, sa književnošću, jer ničega nije bilo. Čovjeka nije bilo, uopšte nije bio stvoren. A čovjek, Jovan Bogoslov, govori o tim stvarnostima i o tim istinama bića Božje u tom početku bespočetnom govori o biću Božijem pazite čovjek to jest crkva Božja. sve to govori i sve nas to uči da crkva ima spoznajne moći koje neuporedivo prevazilaze spoznajne moći čitavog čovječanstva sva mudrost ljudska kad se skupi, braćo i ses, ali baš sva ona ne može da se upoređuje sa onom mudrošću i sa onom istinom koju crkva ima i koju želi da podijeli sa nama to jest da nas uvede u prostor istine sva evanđelja sva četiri evanđelja Dijela apostolska, poslanice apostole, svo učenje pravoslavne crkve, svo svetopredanje, dogmatika, liturgika, asketika, sve braće i sestre, nas radi. Gospod je dao, gospod je otkrio da bi nas uveo u istinu i u istiniti život. I zato bogoslov, evanđelisti i apostol, veliki tajnovidec. Najdublje evanđelje je Jovanovo evanđelje. Puno je mistike, prosto je izloženo ribarskim stilom, jer vi znate, u stvari možda i ne znate, da je Jovan bio krajnje prost čovjek. Krajnje prost čovjek. Sveti Jovan Zlatousti, kad tumači njegovo evanđelje, on podvlači i insistira na tome da Jovana, bogoslova, tajnovica, prepoznamo kao krajnje prostog ribara. On nikakve škole ne imao, braći i sestre. I on je među ribarima bio tamo među poslednjim. Zavedejev sin, prslija mreža, krpljenje, sirotinja. Međutim, izabran Bogom radi čistog i djevstvenog srca bi uveden u neizrecive tajne. Um ljudski, braći i sestre, nije ulazio tamo gdje je bio i gdje danas jeste um svetoga Jovana bogoslova. To je vrhovni bogoslov. Imamo mi i posluje njega. Grigorija Velikoga, Bogoslova, imamo i svetoga Jovana Zlatoustog, imamo i mnoge učitelje, naslednike svetih apostola, ali oni su svi njihovi učenici, ne ide se preko apostola, ne ide se preko njihove riječi, ne ide se preko evanđelja, nikad to crkva ne radi i neće ni raditi ni učiti. I na kraju ovog evanđelja stoji vrlo značajno ukazanje koji je smisao pisanja i čitanja evanđelskih odlomaka, kaže. Poslu javljanja gospodnjeg Tomi utvrđivanju u vjeri da je zaista vaskrsao pokazivanje rana i blagoslov da priđe i da prstom dotakne rane njegove i u ruke i u rebra da stavi ruku i da izgovori onu veliku istinu, ono njegovo čuveno bogoslovstvovanje, gospod moj i bog moj, a pred sobom gledajući čovjeka, pred sobom gledajući ranu otvorenu i ruku, rebra dodirujući, Čija rebra, Božija rebra, braćo i sestre. Čije je tijelo? Božije je tijelo. Čijek Boga, Tominog Boga. Čijek Boga, Boga apostola. Čijek Boga, Boga našeg. Istinitoga, vaskrslog, besmrtnog, Sina jedinorodnog Oca našeg nebeskog. Preko koга dolazi i дух свет i u нас. Krozjeru да da je on zaista sin Боž. Иvan završavajuć jevo Evanželi kaže: i много drugov učini Иус. Posle Vaskrsenja, četrdeset dana, mnoga čuda, braćo i sestre, nisu sva zapisana u evanđelju. To je ostalo u nasveđe crkvi kroz sve to predanje. Usmeno prenošenje, koje strogo čuvano i do dan dana sačuvano. Iako se narod ne interesuje uopšte ni za evanđelje, ni za predanje, pa ostade gladan i umire od gladi, hraneći se i nikotinom i raznim drugim preparatima za bolji život, duži i zdraviji, zdravom hranom. A sve to Evanđelje i sve to predanje ne poznajemo i ne primamo. A samim tim ni život ne možemo da primimo. A Jovan, apostol kaže I mnogo drugog učini Isus, što nije zapisano u ovoj knjizi, to je u svetom evanđelju, i onda dode i završava, a vi čujte. A ovo je zapisano da vjerujete da Isus jeste Hristos, Sin Boži, i da vjerujući imate život u ime njegovo. Nema života izvan životodavca. Nema svjetlosti ovoga izvan sunca, braće i sestre. Nema Boga izvan crkve. Nema istine izvan istine. Nema radosti izvan radosti. Nema blagije vijesti izvan evanđelja. Nema istine izvan evanđelja. Nema sile izvan sile, odnosno izvan bića Božije. Zato crkva poziva, ali pazite, poziva konkretno, vrlo konkretno, kroz evanđelje, evanđelsko učenje, evanđelske tekste, istine, događaje Evo mi smo danas, pazite, ušli konkretno u sobu, tu su apostoli, tu je Toma i mi pratimo događaje. Tu smo, ušli smo. Čutimo, pažljivo posmatramo I još nešto. Nismo mi jedini koji su prošli kroz tu sobu. Mi smo jedna od poslednjih generacija. Ili ako hoćete, praćeno Tokom vremena mi smo posrednje generacije, mi danas prolazimo kroz sobu i mi danas posmatramo tomu, slušamo njegove riječi i utvrđivanje njegove vjere. Gospod moj, Bog moj. Kao kad gledamo braću i sestre filmove, iščekujući kako će se riješiti situacija, a mi ovdje ne gledamo glumce. Mi ovdje nismo i znamo i nikog glumca, režisere, mi nismo u pozorištu, pa da gledamo kako neko glumi tomu i kako neko glumi Isusa. To nije, braće, blagosloveno. Filmove o Isusu, Isusa od mi ne treba da gledamo. To je vrlo štetno i vrlo opasno za duhovni život. Iako tih filmova danas ima mnogo, I, nažalost, mnogi pravoslavni hrišćani lijepe se kao bezglede muve za hollywoodske projekcije. Ko zna kojih ljudi, ko zna kojim duhom nadahnuti, a zna se kojim duhom. I ona pala priroda sa njenim sposobnostima i talentima, snima nama filmove i mi gledamo i mi se time oduševdavamo. Gledamo glumce. I naravno, koja je reakcija? Emotivni doživljaj. Šmrc, šmrc, malo suzica i to je to. A gdje su sozrcanje? Gdje je molitva? Gdje je otvaranje horizonta duhovnih? Nema toga, braći i sestri. U crkvi nema glume. Mi smo danas gledali realno Događa u sobi gdje gospod dolazi, baš on, gdje se apostoli nalaze, baš oni, gdje je Toma utvrđen u vjeri, baš on. I čujemo baš njegove riječi, gospod moj, bog moj, pa kad ih čujemo u crkvi, pažljivo, molitveno sabrani, mi os posjetimo silu, tih riječi, gospod moj i bog moj pa ta vjera ispovjeđena i utvrđena i od tog trenutka nepokolebljiva jača od smrti jer Toma je svoju vjeru potvrdio smrću njega su sa pet kopalja probovi. i pet rana na njegovom tijelu ispovjedilo je rane gospodnje kojima je njegova duša iscijeljena. Smrt Tomine je proslavila smrt gospoda našeg Isusa Hrista, kojom smo mi, to je s njegovim vaskrsenjem, izbavljeni od smrti. I mi slušajući njegovo ispovjedanje vjere i sami bivamo hrabrani. Pa ono njegovo gospod moj, Bog moj, ono djeluje na nas, pa je i nama lakše da kažemo Gospod moj i Bog moj je i tvoj tomo, ali je i moj. Ja nema potrebe da stavljam prst, ali gledajući tebe, evo i moja sumnja bi odagnata. Evo mi srce slobodno, evo sad zaista vjerujem da je On istiniti Bog, da je On Isus Hristos, Sin Boži. I evo, vjerujući, osjećam da imam život u ime njegovog. E zato je evanđelje tako važno, braći i sestri. Zato je važno da ga čitamo. Ne da bismo ispunili tamo neke obaveze nametnute. Vi znate da u crkvi postoji pravilo da hrišćani čeda crkve, ne fantazeri, Ne turisti, ne autostoperi, nego čeda crkve, ne izrodi, nego čeda vjerna, poslušna, da svakodnevno čitaju evanđelje, makar po jednu glavu iz evanđelja, nekog od četiri, po jednu glavu iz dijela apostolskih ili poslanice apostolskih. Svakodnevno. A šta mi danas imamo? Mi imamo pojavu, mi imamo kugu, braće i sese. To je bukvalno kuga. Nema evanđelja. Ulazimo kroz stanove, to je sve mrtvo. To leži razvaljano. Gleda televiziju, kuga. Ideš kroz gradiliš plavičasta svijetla, to je simptom kuge. Mrtvo je tamo. Raspada se. I to se kako raspada? Raspada se na raznim kontinentima. Po Španiji, po Turskoj po Južnoj Americi, po, po ko zna kojim račuje se, se sverama, po stadionima, kroz razne televizijske sadržaje, kroz laži razne, da ne govorimo o onim sodomskim projavama kojima ne treba ni govoriti na ovom mjestu. Zato je važno jevanđelje čitati, usvajati, Robiti se do njega, to nije lako, pogotovo kad se čovjek navikne, pogotovo kad se razbori od kuge, nije to lako liječiti, braćo i sestre. Aj, probajte malo da čitate evanđelje, nije to lako. Pa čitat ćete, ali ništa u glavu neće ulaziti, nije lako. Pa onda dođemo pa kažemo, u crkvi mi misli lutaju, pa šta očekuješ da bude umna srdačna molitva? Ne može, braćo i sestre, to je bolest ali ona se da liječiti. I evo je govori. Evo ti događaj, čitaj ovo, usvoji ovo, gledaj ovo i primićeš ćeš život. Probudit će se srce, jer mi u srcu imamo snagu, braće i srce, blagodatnu snagu. Mi smo ovdje svi kršteni u ime Oce i Sine i Svetoga Duha. To je velika tajna. Mi smo svi miropomazani, mi smo primili Duha Svetoga. Mi svi imamo ne male sile i nije istina kad kažemo ne mogu ja to, to je mnogo za mene. Možeš ti to sebi da pričaš, možeš ti to da pričaš tvojim prijateljima, ali Bogu ne možeš, jer Gospod zna šta ti je dao. On ti je dao sile u tajni kreštenja primio si blagodat Božju u tajnim miropomazanje. Primio si duha svetoga, pečat dara, duha svetoga, čelo, oči, nozdrve, usta, uši, grudi, ruke, noge. I mi kažemo, ne mogu ja. To je huga braći i sestri. To je kao da poričeš da si kršten. A da je bolje odreći se krštenje. A nemoj da govoriš, kršten sam, ne mogu. To nije istina, možeš. Nego smo lijeni, braći i sestri. Lijenih. I onda hoćemo da osilimo u gimnastičkim salama, jel tako, hoćemo da kondiciju tjelesnu nabijemo i onda da razumijemo evanđelje. Kroz razne fitness, vježbe, kroz jogu, meditaciju, hoćeš duh sveti da djeluje na tebe. Ne može to tako. Ili kroz čitanje raznih knjiga, šta sve nismo navukli, šta sve nismo čitali, braćo i sest, Kakvih sve knjiga, literature, gdje je tu evanđelje, tu je tu ovam bogoslov. Ogromno neznanje, braći i sestri, braći, ogromno neznanje, kao neka provalija metafizička. Djela apostolska. Ljudi ne znaju da ta knjiga postoji, znate. Ne znaju da postoje djela apostolska. A danas po bogoslužbenom ustavu počinje se sa čitanjem djela apostolskih. Evo i danas smo čitali pred sveto evanđelji jedan odlomak. Ali crkva nalaže da se čitaju neprestanovi dana. Zašto? Pa tamo ti je sve rečeno, objašnjeno. O da vjeruješ u nešto, pa ne možeš da vjeruješ u praznu. A kakva je naša vjera, braći i sestri? Koliko nas dolazi i kaže vjeruje? A u šta vjeruje? A ni u šta ne vjeruje. Jer nema da vjeruje u šta nije čula, nije vidjela. Imate ljude koji kažu, vjerujemo, a nikad nisu bili u sobi sa Tomom. Nisu čuli razgovor gospoda i učenika nevjernom. Nisu čuli Jovana Bogoslova. Nisu čuli Lukino evanđelje, Matejevo, Markovo. Djela apostolska, potpuno nepoznata. I kaže, vjeruje. A u šta vjeruješ? U sebe. Crkva, braćo se sese, to ne može da trpi, ne može da trpi. Ona po svojoj prirodi izbacuje, nažalost, to je, to je velika tuga za crku, ali ona tako u svoju djecu ne može da hrani, može da ih liječi, ali u bolesti ne može da ih hrani, dok se ne pokaju. Zato je mnogo važno da se... Pokajanje, braćo se sese, odigrava u evanđelskoj svjetlosti. Nemojmo da gubimo vrijeme. Svaki dan je mnogo važan, svaki sat je mnogo važan. I život nam je potreban, i imamo ga, dano nam je. Evo u evanđelju, evo u crkvi, ali treba biti prisutan. I to još da kažemo, vruje važno, a vezano za današnji dan, Gospod se javio Tomi u nedjeljni dan. Prvi put apostolima, kad Toma nije bio prisutan, takođe je bila nedjelja. Kad se javio Tomi, opet nedjelja. Zašto crkva poziva svoju djecu da dolaze nedeljom? Zašto crkva nedelju naziva danom gospodnjim? Zato što je gospod vaskrsao, Baš u taj dan javio se svojim učenicima na taj dan, javio se Tomi tog dana. I od tog dana crkva Duhom Svetim svake nedelje, braću i sestre, služi svetu liturgiju sjećajući se tih događaja. I ne samo sjećajući se, nego potvrduj, potvrđujući da je Gospod zaista živ i prisutan. Sveti Grigorije Palama kaže u jednoj besedi koju je izgovorio baš na tominu nedelju, da oni koji napuštaju crkvu, crkvena sabranja, mislimo na krštene, jer nekrštene nema šta da traži u crkvi, može da se krsti, ali dok nije kršten, on nema šta da traži u crkvi. Ne zato što ga crkva prezire, nego zato što crkva zna da on nekršten ne može. A kršteni, To je, nažalost, pravilo, braći i sestri. To je postalo pravilo. Boles je zamijenila zdravlje. Laž je zamijenila istinu. Loša pravila su zamijenila sve ta pravila. Danas je pravilo da se nedeljom ne ide u crku. A to je greška, braći i sestri, u startu. Palama kaže, sveti Grigorije, crkva kaže, a to je svetitelj crkve, ne govorio on samo od sebe. Krštena čeljad koja napušte nedeljna sabranja, sve više i više i dublje i dublje padaju u tamu, u mrak, u grijeh i najlaze na velike probleme, teško i smrtno griješe. Danas nam najviše ljudi, braću i sestre, koji dolaze u crku, dolaze sa strašnim traumama, razbijenim lobanjama, znate, bolesno, od leukemije duhovne, od kancere, jedva diše, neki ništa ne vide, neki ne mogu da čuju, presu se, drhte. A zašto? Zato što su godine prošle, a nedeljom uopšte nisu dolazili u hramove, da slušaju riječ Božju i da se sretnu sa Bogom a oni opet Sveti Grigorije kaže koji su istrajni koji svake nedelje dolaze i pažljivo slušaju pažljivo isčekuju i riječ gospodњу i njegovo javljanje bivaju udostojni javljanju gospodњих pritom mislimo na bukvalno javljanje svetoto tajsko javljanje je vidite mi ovdje sabrani nismo se mi svi sreli se Bogom Poštujemo, ima vjera, ima truda, ima truda, dolaze ljudi, otimaju se, odvajaju vrijeme, ali to još ne znači da smo se sreli sa Bogom, braći i sestre. Mnogi od nas još uvijek sumnjaju, mnogi od nas još vjeruju samo na nivou razuma, onako površno, lagano, ali ta vjera može da se izgubi vrlo lako može da se proda za male para, može da se napusti zbog malih sićušnjih prijetnjih, sićušnjih moćnika ovoga svijeta. A oni koji budu istrajni, pažljivi, koji budu slušali riječ Božju, koji budu čitali kući, koji se budu trudili da je izuče i po njoj živem, Oni će biti udostojni braći i sese, to je sigurno, jer tako je Gospod obećao i tako se dešavao. Biće udostojeni da im se Gospod javlja na nekoj svetoj liturgiji, možda ne na ovoj, a možda i na ovoj, otvorit će im se um i duhovnim viđenjem oni će ugledati Hrista u putiru ugledat će ga u liku sveštenika vi čujete sveštenik govori mir vam mir svima a šta govori apostolima kad je ušao mir vam mir svoj dajem vam koda je mir braći se sese ne mislite valjda da vam ja dajem svoj mir nemojte to braći se sese gospod daje ali vi možda sad vidite samo mene i najvjerojatnije samo mene A ali duhovno viđenje strpljivom podvižniku otvorit će um da vidi Hrista na mjestu sveštenika. Kao što je sveti Silovan u svetoj tajni ispovijesti gledajući kako jeromonah duhovnih svetog Pantelemona ispovijeda jednog monaha, otvorilo mu se da vidi samoga Hrista kako prima ispovijest monaha. I užasnilo se od tog viđenja. I posle je na ispovijez dolazio sa velikim strakom, jer je vidio, otkriju mu je gospod, da je gospod prisutan u crkvi, u sveštenstvu, u svetim tajnama, posebno u svetoj liturgiji, gdje imamo njegovo tijelo i njegovu krv. I onda, kad bude došlo vrijeme da pristupimo i da se pričestimo, neće biti sumnje, braći i sestre, mi ćemo zaista vjerovati da je ovo samo prečisto tijelo njegovo i da je ovo sama prečasna krv njegova. I mi ćemo zajedno sa tomom uskliknuti gospod moj i bog moj i primiti ga kroz svetu tajnu pričešće ući će u nas. Pri tom vjerovati da ne primamo neku dopunu, da se ne ispunjavamo nekom energijom. Ima neki što dolaze u pravoslavne hramove da se ispune energijom, pa traže nekakve tačke, znate, tu, tamo u sredinu, u čošku, da uđe energije u njih i da idu dalje da mantraju. Ne to! Nego da vjerujemo da on zaista Bog, Sin Boži. Da vjerujemo u njega raspetoga i vaskrsvoga i u crkvi prisutnoga i primajući ga da imamo život u ime njegovo. A taj život, braće i sestre, to nije život koji umire. Nema više osmrtnice za to ime. Nema više groba koji tog čoveka može da uvati, kako je govorio sveti Java Justin. Nema više smrti, jer to je život vaskrsloga Boga koji se uliva u nas Kroz kanale vjere prave, pravoslavne i kroz sve te tajne crkve. Vjere koja je izazvana propovjeđu i evanđelje. Samo oni koji tako vjeruju, braću i sestre, oni primaju život. Drugi ga ne primaju. To dobro zapamtite. Potrebna je ozbiljna, oštra, moćna, tvrda, čista apostolska vjera. Ako je nemamo, ištimo je. Če, u crkvi. Ako nismo srali gospoda, ne znam ja, nisam ja njega vidio, dođi da ga vidiš. Če, u crkvu. I Toma ga nije vidio. Pa Če ga je vidio. U zajednici. Nije se javio negdje onako usput, nego tamo u zajednici. Če su ti prijatelji Tomo. Če Petar. Gde je Jovan, gde je Vartolomej, gde apostoli, tamo i ti budi, tamo ću da ti se javim. Tako i nama kažeš, šta gledaš po televiziji, po filmovima? U crkvu idi, tamo ću da ti se javim. Ne očekuješ valjda da utrčim na futbalski teren i tamo da počnem da igram, Za tvoj tim. U crkvu idi, i to ne bilo kad, nego idi kad je vrijeme. Nemoj to ujedane su u 12, u 7 uveče, pušti to. Dođi kad sam tamo, dođi kad zvona zvone, kad zvona objavljuju moj dolazak. Šta va zvona znače, braći i sestre? Dolaz za gospodnji. Kome to ona objavljuju? Nama, ovom gradu, svima, svima. Dolazi gospod, ajte u crkvu da se srijećete s njim. I da se srijećete i da se sjedinjujete, ali vjerujući u njega, ne kao u neku veliku ličnost ovoga svijeta, nego kao u sina Božijeg, kao u Boga. I mi danas su ovdje sabrani, braće i sestre, Mi smo došli ovdje Boga da vidimo. Boga Vaskrskoga da vidimo. Mi smo ovdje došli da ga dodirnemo. Bukvalno da ga dodirnemo, znate, njegovo tijelo, njegovu krvu. I ne samo da dodirnemo kao toma, nego i da primimo, da se pričesimo, da se sjedinimo i da imamo život besmrtni i vječni. Vjerujući u ime njegovo, Vjerujući u ime oca njegovog, vjerujući duhom svetim, gospodom životvornim. Takvu vjeru daj Bože i mi da imamo sa takvom vjerom i u carstvo vjerujućih i ljubećih Boga i mi da uđemo. Amin Bože daj. Amen. Hristos Voskrese. Amen.